يا رفا بس الله رفا <تصفيق> بس لا خشيخ واسه ديك لا خشيخ واسه ديك لا خشيخ واسه دي لرقه ونسيز ونسيز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم من اجل ذلك کتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمعا وَلَقَدْ جَاتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْوَيِّنَاتِ سُمَّئِنَّا كَسِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلَكَ <سلام> فِذَرُ زِلَ مُسْرِفُونَ <مسلام> مُسْدِذِنَا درِ <دیجنہ> امورِ <دی انتظامِ ذِكَرِ <زکر> <میتز> کئی پرمینس <زکر> کے اول قتل او جہابل کړه او دا یو داسې ده چې د اسلام معاشره بربادي نو الله پاک دلته او درې عمر تنظیمیا ذکر کړي یو نہ حق قتل نہ منکې چې نہ حق قتل نو دیم قتل المحاربين دا کو دي محارب دي تفسير الرساله اغه وجنائخ دریم قطه او تاریخ غلا چاوکړه الله ستنه کټله الله ويمن اجل ذلک ذالک دغه واقعا ده قابل تشهرا ده دواجې دو دغه واقعانه کتبنه لا بنی اسرائیل فرض کړم هغه بابا بنی اسرائیل او مانی انه هو من قتل النفس یقینا چا چ قتل قران نفسا دبل بغیر غیر د بدل نبلتنا او فساد فی یا به د فساد نہ پملکه فاک انما قتل الناس جميعا گویا که د قتل کو د ټول خلقو ګرد کهن خلا ټول تمام عالم من تداولنه خې د یوازی بنی اسرائیل نیدی. تخصیص دا اسرائیل از رکا کڑی دی چه اگوی قانون خیال نه دی ساتلی اگوی د دی قانون پا مالی د دا دی انتظام دی ازا بیتی خلاف فرضی کڑی دی اللہ پا اسرائیل امان تی ماہ دا خبر ای خوادہ پرس کڑی سن بی غیر چا چې قتل وکړو د یو تن بغیر نفسن بغیر د بدل د بدل د بلتنه یو سړي قتل نه دې کړې ساجورم نه نه کړې قتل نه نه کړې زکه چې سړی وژنې کويږي پسکه چې سکه او وجه قاتل شوک او یو کس دا دې چې قاتل نه ده او فساد فی الارض فساد فی الارض مراد دا چې مرتدد شوی نه دی زنای نه دی کڑی. فساد فی الارض ده دغه موجب د سړي د قتل یو نفس زکیه ده قاتل ند د غرنګي مورثت ند نه موجب د قتل دی ښا نو چاچه داسي بس کس او اجنه فك انما قتل الناس جميعا پس گویا کې د قتل ک خلق ټول لیکن ومن احياها فك انما اي الناس جميعا چاچه بچ ک یو پس گویا کې د بچ ک خلق ټول زګج ژوند دې کول خدای ته په لاس نه دی ګانا بچ کول دي ځان ولا ور بچګه قتل نو سما نا فکان ما قتل الناس جميعا یو قتل چاوکه گویا کی ټول خلک وای من معاشره बर्बाद کړه هغه سره به دشمنی نه جوړی دل بازی نه جوړیږي پورا معاشره د علاقه خرابې یا ابن جریر بغروی دا نفس عام نفس ماخلقه چا چې یو نبی و وي عالم و وي چا چې مشره و وي چې باغه سره معاشره هو سنقوا باغه سره راضی انما قتل الناس نبی چا و چې عالم چا و چې حکمر مشرد قوم چې چا و زکخوی موت العالمی موت العالمی اگر دا مانا تمام خلقاقی سرسی شی بینور شی بی برکت شی کرا مشر ابیان روحانی مشر قتل فا. و من احیاء چاچ در داسی خلقو سر تعاونو ککر دا مانا. ابن جریر داوی وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ خامخیا کینند راغی دوی تر رسولان زمونګه پخکاره خره لیکن بیا یی کینند ډیر دتو انعام بعد هزارک پستا دینا فی الارز پزما کلا مسرف و روان کوي چې د الله قانون راغې پیغمبران را لګ دا قانون ورته بیان بیا هم دوی څه بیمقتل مقاتلی کی انما الله ورسوله وزخقت النکو نوکدا سے خلق کی جا گلار کی ناس شک کی خلق وجنی فصل انا ذو خلق و تبا کی معلوم انا خلق و تبا کی اللہ بی دی وجنا یک یقینا ان سزا کسانو کسان یو خاربون الله ورسولو جن کید الله رسول ترسمانه یو خلافن احکام الله ورسولو چې مخالفت کید احکام د الله او د احکام د پیغمبر سرغنت شریعت نه خلاف کار کوي او سعون فی الارض فسادا او کوشش کوي په مل کې د فساد صده شوکمار دے خواب بقطع تاریخ یا فساد دے کی تعمیم دے فساد خوئی واضح قتل تنوی شوکی ماری تنوی شرکیات خوا فسادات خوا بدعات خوا رہی در طول شامل محارب د ددس سزا سزا این یقتولو این یقتلو او یسلو دا سزا دا چې دوی دی وجل شي یا دې پسولې کړي شي یا دې پرې کړي شي لا سونه خو دوی من خلاف عدالت بدل او يلو فوم من الارز يا دې وشړل شي من رز د ځمکې نه یې نقاد شي ذلک الهم خزن في الدنيا دا سزا دا شر مولدی په دنیا کې یادته دي د پاره په پا آخرت کې عذاب دی له شانوال امامي مالک اللہ وی دا دا امامی امامی رحمت الله عليه وي چګراته د بادشاه خوخه که قتل کیو که په سولای کوي دا څه کسان نه لا سونه د نه پریکي او کنه قید کی وس امامي شافعي امام ابو حنیفه رحمت الله عليه او غره نور امام بازي محدثین دا چی صرف سڑے وجرے دے نو قطع لے کئے کسڑے آو مالے سڑے موجرے مالے مغستے دے نو پو سلائی کئے او کسڑے مالے آغستے دے لسونہ خوید دینا پرے کئے او کسڑے دوڑا دباوی کڑے دے نو آو یونفو میں نلار گے قید کئے وی شڑے اِلَّا لَّذِينَ مګر کا سان چې ته بو یو وخت له من قبل ان تقدر علي او خدای دین چې وسبر شي تاسو په غویم نه استاد د وسبر کیدو نه مخ مخ یا غل ته مو وخت کنه چې شوکه به نکوم شوک به وایم نبیاسو کوي دلته سزا مورته ها نه پر دې مالغه نه معاف کیبه ورکیه فاعلموا پس بوا شیخنا الله پاک بخنه كون کي رحم كون کي رحم يا والذين امنوا تقوا الله واقتقوا اليه الوسيله واجيدوا في سبيل لعلكم تفلحون ورى دا الله حكم نو مناي kawamir die kana wahiri aguran dadida parawar jihad سمانا دا احکامات بارا جاری کی گئی چہ جہاد ہوگی ہے ملک جوڑ کے کنا ہاں جہاد دا ضروری ہے چھتا سرا تورا رواخلے پر جبی سرا دا احکامات ورس ہوئے علمان شاپوری وئی دایت متعلق دے دا نحنو ابناء اللہ وحبہو سرا مخی جتا سوئے اورد دے پا وسیلا بزوات منے آخلق منے چھ ذات وسیلے کی ذات ذکر او ته نه موږ ابناء الله او احباهو شي نو مطلب دا ده چې ته فخرن به اعمال فخر کو په اعمال د پلار نیک چې بس یاره موږ لا څه او چې څنګه موږ خپلار نیک دی یو چې نو اصل کې رد پاغا وسل بذات من چې وسړی ذات واسه لکهی ذات لکه ویناوو ابنا والله واحد ماوسمان اغه دا وی چې زمنګ د پلانیک سومرګټ کرامتونو والو او ایت دا چې د امبیاء له کې خو کنه نو دی آیات چې الله مانی چې درته خطاب دی مؤمنانو ته سمانا اغویل لا تکون مفاخرکم باعمالکم لالی ابایکم تاسو شیر فخریو کای پخپل اعمالو نه پخپل لارارومای اعمال وسیله کای لار نکم وسیله کوای خا ته سرنگه سات وسیله کای کی بس نه پلان کی په وجو به حق فلانا به سنگ دلتالاو یای او الزینا منو هغه وی تاسو ته وی مؤمنانو تاسو ته وی مفاخر کای پخپل اعمال سره کای پاپو سره سر مکای دا بنی اسرائیل او یهود پشان یای او الزینا منو ایمان والو اتق الله یراو قائد الله نا اس پتار د نواهی وسرا اجتناب د نواهی نو قاعده کوم شنه چې الله منا کړی اې هغه څه کې دا غي نزان وساته د منہیات و نزان وساته تقو الله دا یرهو قاعده الله نه په استیناب د نواهی وسرا د منہیات و نزان وساته دویم و بته ویله ال وسیلام الله تا الوسيله نزديكت پس سره په اعمالو سره په ماموراتو سره په نیکو کارونو سره ولټوي الیه الله تعالی الوسيله تا پس په اعمالو منته په ماموراتو منته په نیکو کارونو منته ګرهشته نابوکي دمنهياتو نه او الله تزان نیز دی کئی پا ماموراتو منئی پا من بیا کئینا ما بلکی وجہ ہی دون فی سبیلی جہاد کوئی پر درد اللہ کیسا منہ کوششو کئی دیدین پا قرولو کی کوششو کئی دغم منحیات خلق دم نواہیونا منہ امر بالمعروف کئی نید المنکر کئی خلق تا دی دعوت ور کئی خراب بیان دا معموراتو منحیات ون خلق منکئی وجایدو فی سبید دا دی دا پارا ار قسم جہادو کئی خراب جانیو کئی نو مالیو کئی ار قسم نو چدا کرو نتاسو کرنو لعن لکم تفلیون دا دی دا پارا کامیاب شاید مدہ آیات اصل کې رد ده پس منی وسیلہ بذات منی خه اپا جو دا په وسیله بذات کې دنا کړل او په تغویله به الوسيله ور و وسیله مختصر دا دی چې وسیله د فعله و زرنه وسله قرب ته و نږدې کته نو وسیله ستوي ده کېږي ما يتوصل به ويتقرب الى الله عز وجل وسيله غشتوي دليکي پاک سر الله تبارك تسلي نزدکي غسر من فعل طاعت و ترک سيئات علما نفسيتول دليکي چې وسيله ستوي ما يتقرب الى الله توي سر الله تبارك تسلي او رس تو صورت بنی اسرائیلو گو رئے وم پانزوستم آیاد وم پانزوستم آیاد دا بنی اسرائیلو دامانال تدخوا اولائی کاللزین ایدعونا یبتغونا الی ربیهم الوسیلہ اندعا کسان نیچی رابلی دا مشرکان دوی در ادوی سکی یبتغونا الی ربیهم الوسیلہ وشيش کیدویخ په رحمت الوسيله د نزدېواله ايوهم اقرب کوم یوددوی نه زیات نزدې وی او ارجوونه رحمت او يخافون عذاب وسيله نزدېکت ما یتقرب به الله اغسشې د اعمال ایمان مختصر د ډېر د اوګدو خو بنلنده وسيله بالذات کا سوگدا ما نہ کئي چې اغا د خير او د ما د خير مالګړي د شر مالګړي وسيله بالذات دې ته ټول شعر کې کوي کو وسيله دا ما نه کئي چې دعا مینل ہے دعا ول ہے مینل ہے دې ګور اختلاف نشته او سره د خپل نن دعا غواړي ما لا دعا وکړي ژوندینه دعا غواړي نو کدا مانا چې دا ذات کوم دی د زار او نافی رخه نوم د الله پاکي عقلی خو لیکن مقصود د نافی غني زار غني دا خو شرک او کنا د ذات وسیله د مانا محبت د ذات محبت در رسول محبت دا اولیاء الله کپتغه مانا سره لکه سرنګي چې زمنګا کابيرین مشران اغود ذات وسیله معنا بالمحبت خل. نو محبت تنه قانون دا خو یو عمل دینه بهترین عمل خو نشتی ګل شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني مدو ذلالی د تفصيل کړه ما مختصر کړل وسيله به زواته وه محبت تزاد ند زات محبت در رسول الله محبت د اوليه الله محبت د نکانو د علماو صلحا محبت دغه بهترين دغه عمل له عمل لے. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الدر جميعا اوص الله پاک ير ور کوي يقين اکه سان چ کفر کړه ا چرت دوی د پاراغه چې پسما کې دی غون وا مصلحو ما هو او په مصل دغه ورسره نور ليفتدو بهه من عذابي او من قيامه د دې د پارا چې بدله ورکی پاغه سره د عذاب د روز د قیامت نا ما تقبل منهم قبولتي ابونه کړي اتقو اللہ وابتغو علی الوسیلہ و جاہدو فی سبیلی وزدہ کارو قیخ کنا دا سی رزرہ روانا دا چھے دا خبری درکی نہیں کنا دنیا ورکوا اس نا قبلی مال مال بیانا قبلی ولہم اذابنا لیم دادوی دا پارا اذاب درناک یوریدونا یا خرجو من النارے یوریدونا منسا یا تمنا با قیدوی چھے دوزی دوورنا لیکن نبی دوی و تو ان کی د د دوی د پارتیا صاحب همیشا والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما د درم حکم دې دو امور تنظیم یو چې پممل کې امن قائمایي نوراشه چې پممل کې سوک فساد جوړی نو غويله سور کا سزا ورکړه ظلاق ایلاست نه غلاګر سره غلاګره خزام پس پرې کې لاسونه ددوی داولې پلاسې غلا کړل د لاسونه پرې کړل دا جزاءن سزا ده بما کسبا پسو دا هغه عمل چې دوی ګټلیدو ادا سزا ده سزا ده نکالم من الله هیه عبرتنا کا سزا ده د طرفه د لانا دا ډېر مونډر ده او الله عزيز دا قانون د الله دی مې نه لا پاسوبل قانون نشي ګرځي الله زرا او الله دې حق حکیمه د حکمت والد فمن تاب من بعد ظلمي واسلھا ترغيب توبې تر کې پس هغه چا چې توبه وکړه من بعد ظلمي پس ظلم تدته نه دغه لنرستو سزا ورکړې شو توبه وکړه ګوره د حدود و غیره مکفرات دی کنا دا مستقل او مسئلہ دا پا لنڈو سا آسانو الفاظو سرا حدود خود سزا دی لیکن دا اللہ مافی په توبی سره دا خوا قضاءن دا خبر شونی کن دیانتن عند اللہ دے با توبو باسی دلدگور فمن طابع من بعد ظلمی چاچے توبو وقلا پس تا الظلم ددنا واصلحا وعمل درست کر فا ان اللہ علی پس یقین اللہ توب یګن لا پاک به خنا كون کی رحم کون کی دې علم تعالی من ملک السماوات والرس اوس داوره توحیدی راوړه اصل مقصد سچي دي د دې لپاره دي خو اسباب د امن ذکر شو لیکن لوی سبب د امن د الله توحید اللم تعالی مه نه پويږي که الله حافظ هغه پسروکي بادشاہي د اسمانوندز مکره عذاب ورکه چاړه چي وغواړي بخنه کې هغه چا ته چي وغواړي چون کې سارق او سارقلاړه سزا لرنده وي عذاب وي مخ کې کې تعریف د قرآني کریم ونوالته معافرت مقدم کړه یا يو رسول الله يهزن كالذين يصارون في الكفر وس قبائح د يهود ذکر او تصلی ور کئ رسول الله صلی الله علیه و سلم طبائح د يهود به علی انت تو تصریده پیغمبر لرا اے رسول لا یظنک الذین خفن کی تالرا بیغما کی د دې معنی مخې ورکړي یو سار یو نه په لو کفر دي شپه پوری مانکي یو یو نه په لو کفر چې هرس کوي په لو کفر په کار دو کفر کې دا څوک دي دا هغه کساندې چې وایي امن نه بیا فایم چې مونږ ایمان راوړل په خپل خلکو ولم تومل قلوبهم حال دا شیما نګرا وړه زړونددوي بل وَمِنَ اللَّذِينَ هَادُوَ دَا غَكَسَانْ دِ هَادُوچِ يَهُودِيانِ دا پکار دو کفر کی چڑیر لگیا دی حیر سکی کردی دا منافقان دی و دا یہودیان دی اور دریقہ دلته ایدل تذکر کئیو سارعون گئم آمن نا بیا فائد ولم تو من قلوبهم دا نُسَمَّعُونَ لِلْكَزِد دو اتحاد کڑے دے خواد ده دوڑو فیر کوئی اتحاد کڑی دے پس سکی سا یو ساری عونا فی الکوفر نو سماؤنا لِلکذب سماؤنا لِلکذب دو معنی دو زیدارہ زیخہ یو سماؤنا لِیقذبو عالیک لِیقذب عالیک دو وقت دی صدا پارا چی در اغجوڑ کی پتا ماندے ست مهفل تزکر ازیږي يهود بمرات للمنافقان و مناس په دې يهودو کې منافقان کمو غړنګ شي وخا دا و د پیغمبر مجلس راتل دوه وخت د پاره یګ دي چې دروغ جوړ کې پتا مانه سمعنا للکذیب دی مانه دا چې وګدې دوی للکذیب دی دروګ او د مولانو خپل وګديدو دروغ ته سمن دروغه د مولانو خبروت دا اول ما نه واخلای سم ما ونه له دا جاسوسان دي له قومین اخرین د یو بل قوم د قوم بل رب القوم سده موحدین نه دی ښا دا يهود مشران دیسل اورم قباحد سم ما ونه کذیوه جاسوسان دي لکھو من اخرین نپار دا قوم بل لم یاتو کا چینه دی راغلی ستا خواته ستا مجلس تن راځه هو دوی رالگی جاسوسه په شکل یحرفونل کلمم بعده موازی بدلوی کلمی دی الله رسل زینو دا اغنا ماکه من نشاندې کړو واه سورة النساق بدلئی کلمی الفاظو او کلماتو لرمی انباد موازی رسط دو زہینو دا غینا تحریفی لفزی لم شامل تحریفی معنوی لم شامل لفظ بدلئی یا دا لفظ معنوی بدلئی یقولون این اوتیتم حازا دوز دوز مشران د دوی د کشرانو تسوي د خپل جاسوسانو تسوي د چاستاسو مجلسونو تراليږي کنا دوی د دو خپل کشرانو ته وې ان او هم قدر کړه شو تاسو ته تا هازا ها دا یعنی دا محرف دین نامنګ چا بیانو امانه وتی ته هم امانه د بیان سره وکاي ک بیان کړه شو تاسو ته تا عمل دا زمنګ عمل بیان شو نفخوزو پس عمل په وکاي و الام تو اتوه کچر ته دوی بیان نکه د عمل نو فحذرو پزانته وساتې پزانته وساتې و سم د اهل حق مجلسونه د لیګي چوغ او خاص مسالې مخصوص کړې دی علمي مسلې دی کی دوی سوې کچر ته تاسو وایو راځات او کنده دا الله و من يريد له فتنته دا یقول نی توتم دای شپغم قباحت آغه سوچ چغه وړي الله فتنه تلو بیلاره کول دا غوي گن کیا چاول دا غوي په عذاب کول دا غوي نفلن تملک له پس طاقتن لری تداغ دا عذاب د فقولو د عذاب دا الله نه شیء من الله ان ذا عذاب الله اولئك الذين لم يرد الله ويطهر قلوبهم ذا کسان چنه غوړی الله پاک چپا کی څوندا دوی دوی وم کبات دوی م کی پراسي دي د دوی د پاره په دنیا کی شرمندگی د دوی د پاره په اخرت کی, کی عذاب و نازي ما عذاب ده ډېر وې ثم هو لن للكذب یاکلون لسوده دا بیا راولغه ذل تغذويو مانو که سمعون للكذبی لفظی معنی خدا خ اورید دروغ خبره سمعونا وقت دی دوی دروغ د مولیا نو خپلوتا اکلون لسته ډیر زیات خورون کی د حرام دی دداسي په لیتان دا دو خلاوم پلیتنا ادا دو غوگونم پلیتی زکتا او ریدو غوگون دی او د خوراک خلا د دا دوارا مدخل چکم دی دادوارا دوی پلیت غوگونم پلیتنو خیٹیم پلیت سود روح المانیوی سود ستویلی کی قطعی حرام ما یا اکولو نبی دینی روح المانیوی سودا حرامو تاویی چپ دین مانی خوری په دین سخرى هغه ته سوی صحط وایخه دا غره ګبن کثیر وی صوت هغه حرام وتي چې پاکستانو کې شرم او ذلت محسوسې لکه رشوت وغیرہ دا تمام شي ځه اقالنا لسوت نو فاین جاءو کف اوزین فتوار اللہ چاہو لی کرے پام بڑھو لی کرے ناغب نوم معلوم کبھی او کتاب عوالب فائن جاؤ کا فحکم بائنام فائن جاؤ کا فحکم بائنام عمر رضی اللہ نو جمعات کیوں؟ او جمعات معنی تیر شو مر عمر علی مسجد او جمعات کیسا خلقنا اسلا بل همو متاکلو عالم بدائی چی دے بزاندس زریعی معاش گو ری خوا سجارت بکئی دے بخ بلدہ گزران بیا نبیاد ارسا نپاتی کی گئی اس نپاتی کی گئی یو سلیرش گینٹی چد دین لور کړي یا تدریس لور کړي یا مطالعه لور کړي یا اوره دادا چې سړی خپل ذریعہ معاش جوړ کړي ادخل خلق د دې ملامتونه د دین اوزینو حق به بیان کړي اوس فین جا وقف کوم بیانم د تاسې خلق ورې کا فیصله را لوي کای خیره انصاب انصاف باندې الله په کتاب به فیصله کوي زناشي او په یوه يهودانو يهودو مولانو په سلاډه هغه سره ما سره په لس خبرې شته خورجم خدغه محمد رسول الله اړ دي وکړند یار اوه زمو دي ز الله دي خير بل شي اونکه ناغره پیغمبر صل وسلم خوا نغه بواسطه تورات کې یو څه فیصله دا غو کین نو زمو تورات کې هوجو اصله سکیو خدا جو مخروستو عبارت یبلس عبد الله ابن سلام نو سکیو سپور تا کا ای کی دراج جم حکم الله ی پشکراشین وی تاسو ها پس فیصله وک پمیند د دوی کې او ارزنوم یا مخوڑو د دوی نا اختیار دېسته فیصله کوي کنا کوي کما خړو د دوی نا لو فالن يزورك شياما فحي تشری زرن شرسره دوی تا تاس لیکن وین حکم تف حکم بینا ام بالقص کا فیصلہ ک اتدد وای پس فیصلہ ک بمند د یک انصاف په قرآن ان الله يحب المقتصدین د مخالف د دشمن فیصلہ ک نه فو زیاته و بیان الله پاک مینه ساته د انصاف کونکو سرا و کیف يحكمونک عجیب خبره د الله وای څنګه ستا فیصله قبل دی حالدار چدوې سره تورات ته پغه کې حکم د الله دی اګه دغه حکم دوه ستا فیصله سره کې قبول لیکن سکل چې ورته ویل شو نو ثم يتولوا نا من بعد بیا مغر زی دوی من بعد ذلک ارسو د دینا و ما اولایک بالمومنین دا شیزان سکره کې او چې کالا ورتوي چې دا خو په قران کې دا فیصله ده شریعت کې دا, دا لیکن بیا مخو غرزیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته د خرج نو من بعد یذلك الله يومئ اولئک بالمؤمنین ننه دوی مؤمنان بالمؤمنین یعنی متلبس بالايمان ندفه ایمان, ایمان سره نور هغه ان نزلنا التوراة هدى ونور دل توس الله پاک دا ذکر کړي چې کا تورات د قران د ک انجیل له دا خدای تحکیم کتابونه دي الله پاک دا کتابونه را لګلري ده لپاره د فیصلو د تلاوت د لپاره نه دې د الله پاک په کتاب باندې تاسو څه کوي فیصلې بکوې لیکن دلت الله دا فرمایي چې د الله پاک په کتاب باندې فیصلې چا نه کړې دوه قسم خلکو نه کړې چې دوه خصلتونه یو دا چاګه کته مې خا د مخلوق نه ته دیم داغه خلکو نه یری دا سه خلک د الله پاک کتاب په سلینې شي کول ان انزلنا التوراۃ یقینا را لګره دغه منو تورات تورات کې هدایت هم ده نور هم ده ھدن هدایت د عاقیده د بیا بیا رسیدال تما معنا در توازی حکم پدې کې ھدن پدې تورات کې هدایت ده نور ده هدایت د د عاقیده اکی دا, دا پاک و نورن رڼا د عملو نه پکې اعمال پکې حکامات شريعه پکې بیان شريعه قدوم پکې شيرا اعمالو پکې نشيری او يهودو زدا کتاب الله را لګره او ګوريه کوم بهان نبي زدا سي کتاب او چې دي من علماء انبیاء او صالحو في سليك دي تاسو به ولې فیصله نه کوي یا حکم به نبیون کولی فیصل کلی پدې تورات مانی امبیاو دا امبیا سږ دی کسان دي کنا اسلمو چې تا بیو د حکم د الله دا اسلمو صفتی موزهه ده صفتی جاریه ماده حچی ورتوي تمام امبیا دا سړي ښا دا سينه چې بازي دا سړي بازي دا سړي الشافي صلی الله علیه و آله للذین هاذو اغه څنګه را چې يهوديان یوازی ام بیا و دا کارکونانا ور رب، ربانیونا اغه حق پرستو د رب ولو خلقو حق پرست باځري کری چر ربانیون ستوي ربانیین اغه مجتهدين د امت ته اغه مشتهیدین او اغه علماء باعمله والربانیون حق برستم مشتهیدین او ول احبار غد غد مولیان او غوم فیصله کړی دی په دې کتاب باندې دا ولې مست حفظو من کتاب الله وصواب د دې چې حفاظت اوخل شی د دوی نه د کتاب د الله الله پاک دوې تدری کتاب حفاظت والا کړه او تورات دوی امینان ګرځولې او د قران حفاظت ځان تا والا کړه انا نحنو نزلنا ذک و انا له لحافظ روستوبرازی حجره او دوی په دې کتاب من شهدا عالمان د دې کتاب عالمان یا شهدا کلق ولاړو بیا نه کیو د دیخه فلا تقشوا الناس واخشونی یا خدام مخسر لای مخکنو سرا یاد دی وسنو خلق تو ویکن ویلی شود ویتا کماک سر ولګو فلا تقشوا الناس واخشونی پس یرا بنکوی د خلقنا یرا بکوی دمانا چ با حق بیان وایکا بې ود خلقونه ير نه کوي دوه مولا تشترو بیاياتي سمنن قليلا نباخلي پكيتمان د ایتون زما دا دنیا حق بالا نه وای چې دا دوه خبرې درکې هغه ته دا خبرې وره ویلې شي او سو يومن لم يحکم بما انزل الله فولائکوم الکافرن اغه چا چې فیصله ونه کړه کتاب اقهده او نظر په کتاب باندې چا اللہ را لے گلدن دغدی کافران خرست دریز اللہ راضی بے تفصیل کو وَقَتَبْنَا لَيْمْ فِيْهَا أَنَّ النَّفْسَهَمْ بِالنَّفْسِهِ وَالْعَيْنَا مِلَائِنَ دیبنی اسرائیلو یہودو سکڑیو دو خرستو داللہ کتاب کے گڑوڑے راویستے اوخار دا قصاص اغا دا حدودو اغا احکاماتی گڑوڑ کڑیو بقصاص کې رد بدل کړو الله یې وکتبنا علیهم او فرس کړه دې منګه په دوي منتي په دې تورات کې ان النفس بالنفس نفس وو جوړه کې په مقابله د نفس کې دو 11 11 د بدل کې احساس فلک نفس کې عمر نو احساس بالاطراف کې تبدیلۍ نظرایستې الله یې موږ ورته دموېلو چې ول عیناء سترګو په مقابل د سترګې کې پوزو په مقابل د پوزې کې او اذنه بلوز ووګ په مقابل د ووګ کې او سنبه سن او غاح په مقابل د غاح کې په قوت لا ميسي سره تعلق ساتي باصري سره شامي سره سامعي سره ذائقې کوم قوتي د دې په مقابلې کې ول جروح قصاص او نور زخمونه دي بدله والي الجروح کے نور زخمنه د بدلی والي برابر دی په بدلکه فمن تصدق به قصاص ما په وکړه د دې قصاص نه فمن تصدق بھی چا خیرات کو ماف قضا قصاص نه بدل نو الله يفو كفاره له دا ماف د د د د د ګناونو کفاره ده ومن لم يكن بما انزل الله فؤلاء مظالمون چا چا قیدون النظر باغ کتاب چا الله را لیکل نو دغه انسان سليمان وقفينا على اثر به ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التورات وذكركي ذکر د تورات الله فیصلو د پارا تورات را لیکل مینس ګور زبور د قانون نو حق احکامات التشريع پکینو ا کټول فضائل وکفینا راویستمنګا الاسرم پنقش قدم د دوی منتیع احساس د مریم تصدیق کونه کیو د هغه کتاب چې مخې زده نه وو تصدیق کونه کی دا کتاب چې مخې زده نه وو من التورات چې تورات واطیناه الانجيل اور کړه موږ د لری انجیل ورچ انجیل لا نو ور د علم د توراته الله عيسى عليه السلام له ورکډو په صلیمه پاکي کول کو الله ورستو اتینا ولجيل ورکمن د انجيل ورکډو مد د انجيل فيه هوتن ونورن په انجيل کې سو هوتن هدایت د اقدي مسلي پاکي بیان با او نورن رڼا د اعمال او پاکي ومصديق لما بين يديه تصديق اون کې د کتاب چې مخې ته ده چې تورات د مصدقو د تورات او انجیل هم مصدقو ښه وو هو د نو موعظه تل تور د انجیل هدایتو د تور طبيعه هدایت زکه انجیل عین انجیل دی انه هدایت عین انجیل دی د انجیل عین هدایت دی یاد دی کې بشارت د محمد صلی الله علیه وسلم د پدی اعتبار سره هو دا نیورتاوي و, <حححححح> و, و او ما ویزتن او نصيحت له المتقين دا پره د پريزګار پريزګارانو وليحكم اهل الانجيل بما الله او په سلي ذكري انجيل والا بما پاک کتاب په هغه سماني انزل الله چې را لګلي الله پاک باغي نو عیسائیان وی کنی چې الله منگتا حکم کرده دی ولی احکم احلوال انجیلی بیمان ذلاللہ حالا که روز تو قرآن بارا که اللہ فحکم بیناهم بس دا دا دی نس ختم شو خبر یا د قضیه محمله دا قضیه محمله په قوت تا جزیه کی کن اگا حکامات بازی مراد دی چو کم قرآن سر موافق دی کن مطلب شو اغره توحید ما سلامنا در سلیمانه دا کتاب منه او من لم يحكم بما انزل الله فولائكم الفاسقون اغسوق شاقدون لری پاک کتاب چاره لیکره فولائكم الفاسقون پس دا کسان فرمان غرتریزل الله و من لم يحكم بما انزل الله فولائكم الكافرون فولائكم الظالمون فاولئک الفاسقون سوک الله په کتاب فیصله نه کې دا د آخره وردل تمخ کده خبره د د فیصله د الله د کتاب نو دی ته چې سره خیالو کې بیا خو څوک مسلمان نشي پاتې کې دی اخبار سره لړ مختصر دا جدل تا ي لم يحكم ومانه د جحت سره ده زکه لم لم جهاد په داخل شي او لم راضي د پر د تنفيذ دا جهاد نو مشهور خبره اغه څو چې انکار وکي دغه کتاب نه انظر دا الله دا کتاب نه انکار دا الله دا احکاماتو نه انکار وکي دا کافر دا ظالم دی دا وا certes نور بغډیر تو جہاد دي لیکن حاصل ده چې په کومل کې دا الله کتاب نه کنا نوکو پر بزياتېږي ظلم بزياتېږي فسق بزياتېږي وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه و الذكر القراني الكريم دریم کتاب الله د فیصله قران را له کامل کتاب کامل قانون را له غره ده منګه تا کتاب بالحق ده حق ده طارا تصدیق اون کې ده هغه کتابونو ده بینه ده چې د نمخ کی دي منل کتابون. ومحیمنن... کتاب کتابونه دا ده ما بیان و موحیمنا کتاب اسمیجن ستر کتابونه تی مراد اسماوی و موحیمنا حفاظت کوئی دا قرآن دلی کتابون محیمن آمین على کل کتاب محیم بخاری لکی قرطبی محیمن ستوئی علمور تفی پر ٹولو کتابون کی اچت کتاب نشاپوری وی رقیبون علی آسائر الکتب السماویہ نو فحکم بینہم فحکم پیغمبر توئی فحکم بینہم فیصلو کان پدی قران منه بیانوم پمند دي تمام خلکو کي حکم کړ پمند دي تمام خلکو کي دي کي تاميم دي کہ يهود دي کناسرانيان دي کاغذ تمام مت تمامه ف حکم بیانوم پس فیصلو ک پمند د دوی کي کتاب انزل الله چې الله عليه ال رحم ولا روان نشي د دوی خواهشاتو پس قائشه ست دي دا الله شريعت فری دي بل الله لري اختياري نو اما جاك منلک مورز ان اما جاك منلک مورز بو غرزه داغنا چراغ لتا تاح يا با دما جاك منلک پس داغنا چراغ لتا تاح پورا پورا بیان در تراغه چا قائشه تو پزيزي خو مورز د حق په غر ذکر دوړ خو جمع کړي لک جَعَلْنَا منكم من کوم شر من یو مع کوم مجاهد کی. غ لكلین جاله من کوم د مفو جاله غواړي. یو مفول محضوب د چېقرآ. لکین جعلله من کومقرآ ش ته من حاج. د چا د پاران د چا د پااره کار د من قرآ. شراطان طریقه دنجات ومنهاجا اووازه لارگزوله وضا قران الله او هر یو دپارا مونگا دا شریعت گرزوله دی دا منهاج گرزوله دی شراطان سمانا الطریق الظاهره اتوصلوا به ال النجات اغلار تویلې کی چې سړې پېني جات مومی خواب، اگل آرچی سڑے نجات مومی او منحاجم اتطریق الوازی المستمر را شارع عام چې ورتوی خواب یا شرعتن کی شرعت قائدو تا منحاجن کی شرعت احکامو دا قرآن ستا سو هر چا دا پارا شرعتن ومنحاجن طریقہ دا نجات تا وازی ولو ان شاء الله لجعلكه امه واحده که الله خو خوي نو خامخه ګرځولې و تاسو ټولې یو سرنګي چه پا عقاید د ټولې یو دي مسائل قد الله خو کینه فروعیات کی بده امتون اختلاف نه تاسو په دې امت کې به مې لیکن اللہ اختیار را کداوله ولیکن هیمل و کوم فی لیکن امتحان کوي الله تاسو په هغه څه چې تاسو لري درکړي دی که څه دې امتحان دی فاستابق الخیرات پس مکه شه دی بلانے کو کرن تھا یا پسرا مننه کای بیان د دین د الله تا خاس اللہ تو ور گزیدل لساسه تو غون پس سفر باقی تاسو پاک عملونه جیتاسو باقی اختلاف کوي وانحکم بینهم بما انزل الله وانحکم بینهم بما انزل الله دا دی سره لگی خ اللہ وی وانزلنا الک الكتاب بالحق کتاب میرا لګلې حق کتاب میرا هله ګلې نو انحکم بینهم ان نحکم بینهم حکم kawa حکم شه د માતા یا حکم kawa پمیند خلکو کې فیصله kawa پمیند خلکو کې بما انزل الله پا کتاب چې الله تعالی را لګلې ورته تکرار نده امه کې عام حکم دل توس دی او مت خطاب کوي بما انزل الله انیا کومبای ناو متا حکم شوی دے چې فیصله دی حکم پماین د خلکو کی لپاره کتاب انشاء الله <سؤال> را لګل <سؤال> زی ولا تتب احوا اهم تابعداري اون کی د دوی خواشات او وحذرهم بد شد دوی نه د س ان یفتینو کا چوانړی تا درا ان با ما انزل الله د بازیه مسائل نه انزل الله چې الله را لګل دې لکتا الله وی با کتاب با فیصلہ دا خلق و کتاب په فیصله کوای دخل کو غائشات و او پسيبنه نه زي ولا تطبيعه او وحذرهم بشدد وينان زان وسات د سه اي يف تینو کان بازي مانزر الله زکه بازي خلق بدا وي چې راده مسالې د توحيد د توحيد توحيد نورې مسالې کمی کوشش بدا کوي چې دغه مساله تپريغه زکه په دې وجه منه مته منه خلق بدې ردي وي فاتفي بکي سسه مهنت لیکن تبشیر دا دینہ چوان لئی تعال دا بازی اغه مسلو نه انزل الله الیک فئن تولوا پس کوی مخواړه دا الله کتاب ته غاړه کینه خدا نو فعلم پس پوشا ان ما يريد الله یقینا غواړي الله پاک ان يصيبهم چورسي د عذاب به بازی زنو به انفاضی جرمونو دا دوی وانك سير من الناس الفاسقون یا کنا اندیر د خلقونه خامخه نه فرمان دی افو حکم الجاهلی ابغون ایتولوا ان هاذا الحكم چې دوی د قران فیصله نه اوري او فیصل نه ګرځي حکم نه نو الله یو حکمل الجاهلی یتبغون آیا پس فیصله د جاهلیت غاړي دوی د قران دا سومره په صلیلي دي په تفسير دي جاهليته وي اف حكم الجاهلیت يغون ومنا سن من الله حکما سوګ زیات خاسته ده الله نه په فیصله کیده اغه قوم د پارا چی یقین لري مروان سيد ابو سعيد خدري زلان ورسلوان دا اختر خطبه وا ناغه کوشي دا چې زه خطبه مخکيو مروان غورن له د علاقه ابي سيد خدري زلالو خو صحابي ناغه نه پري او غورن له لاړو دري اداي ورتاوي ولقد توريكه ماته आला داتچه صحابه رواي کنه دا پري خد شي خبري ديوس اغه والله لا تطعون بخير مما اعلم قسم په خدای زد چی کم خبر د پیغمبر پی جنم دا غیر نگوار خبرتا نشی راوڑی پیغمبر چی و طریقہ کڑی دا آغا طریقہ کی خیر دیخا یا یو اللذین منو لا تتقیذو یهود و النصارا و لیا دا بل حیثا او پا دیکی دا بینی اتباعد عنی ان احل الکتاب دا دی یهود و نصرانی و نزان و سات ایخ تحدید ورکی رتن ورکی پا موالا تو دا احل الکتاب چی دی یهود و سرا دی عیسائیان و سرا ورے دوستیانی نکوائے دو سرا با تعلق نجوڑوائے او ایمان والا اومنی سا یهودانا سورا اولیاء دوستان دا اولیاء مانا مخی منکڑی دا دا دوی شنیاقی دا مجوڑوائی دوی سرا د دوی ته عون مکاوي د دوی عزتونه مکاوي دوی سره مشابهاتونه نه بنکوي بعضهم اوليا و بعضهم بعضي د دوی نه تابعدار د بعضو دي په شرک کفر کې دوی دیوبل يهودا ايسان دشمنان دي دیوبل لکن شرک او کفر کېوي دي القفر ملته واحده هغه دا, دا معنی ده بعضو موليا و بعض من يتولهم منكم تشي تابعداري کړ د دوی منكم د تاسو تا سنه ای مومینی کلمه وی دو سر تعاونو که د دوی شنی عقیده اخپلاکڑا دا دوی اکرامی ازتونه اکڑا نو فا اینهو منهم پس یقننده منهم دادوی نده که دا یہود و عقیده اخپلاکڑا فجولد شو او او کناغشنی تعاون اکرامی ازت یا یادا غوشنی لباس اپناوی من تشبه بی قوم فا هو منهم نو فا اینهو منهم چاچت کم قوم سرا مشابہت لکنو فا انہو منہم خا اِنَّ اللَّهَ لَهِ اَهَدِي الْقَوْمَ الزَّالِمِينِ اَقِنَ اللَّهَ فَاقْتُو فِقْنُ وَلْقِقُوْا هَمْ ظَالِمُ لَرَانُ فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ يُسَارِعُنَ فِيهِم وَسَلَّوِي تَاثُبَ دَدْوِي سرا دوستانی نکوائے لیکن وس وی کسان چې پزرنده غوي کې مرزن مرض دي بیماری داسه معنا المللل کوفر کوفر ته مایل ده د یهودو نړیر متاثر ده نو یو ساره او نه فیهم نو جلتی کوي په دوستانه ده دوی کې یو ساره فیما ولاتی د دوی کوشش ده الکداوله دا دوی سره ولینې ځینې ځکه ییقولون ان نخشا ان تصيبنا دائره وای دوی یریږه منګا چې او برسیږي موږ ته مصیبت مصیبت کې دا پکار راز لقد دې زمانه اسلامي مملک جسمر دا امریکي يهودو تاولینې ځینې کوشش دا کوي چېرسه امداد راشي کرونا راغلل چې دا اغه طرف نه سمالو نه حاصل شي او په علاقه کې وینای کنه خلک د بدمعشانو و ډیران او خوالینو ملکانانو جاگیردارانو سرزان نزدې نزدې کوي یره په وخت په کار راځي زموږ له کې قوانینو سره خلک طالقه کوي یره جذابه بیا بطانی تحصیل کې پکار راځي پلان کې کې پکار راځي نیت یې خراب ده بيدینه خلک سره مرګړتیا کوي پدینې د دنیا داري الله منع کړل فاسل الله ان ياتي بالفتح او امر پس دې دی... زړه چې الله راو ولي فتح د اسلام او امر يا او بل شي من عنده د خپل طرفنا الله پاک اسلام ولو لطور کی زرم ضروري يا الله بل یو خبر راول بل یو شيرا ولي سا چې درڅو خې چې دا منافق دي دا منافق دي دا دا د اسلامم دشمن دا د ملکم دشمن نو فایوس به والا ما اثرو فی انفس منادمین پس اوګر زیدوی پاګه سمانی چې پټئی دوی پخپل زړونو کې نادمین خېمان دوه منافقت پټو غسرګن شوخ نو دوی او چې ردا منافقت منګنوې کړي وایې کول لزین منو هاؤل الذین اقسموا بالله جادا ایمانهم کله چې مؤمنانو ته پته و لګې سړیا دافو ورون خدای زمنګ مرګره مو خدای مانه بلش یقینو ويقول الذین امنوا و ایمان والا هاؤل الذین اقسموا بالله جادا ایمانهم دا خواغه کساندې چې قسمونه قل قلل دوی کله قسمونه دو قسم نه خړل چې موږ مؤمنان او استاد عمر ګرو ان دوی د تاوسري دي یعنی دوی خدا پرون د قسم نه خړسره نو شکل د دوی د بېمانه پته نو خلق حیران شیدو منه حبطت اعمالهم برباديه ملنه د دوی فاصبو خاسرين وقشبد دوی تاوانيان يا اي والذين منو من يرتد منكم عن دين فساوفيات الله بقوم مستسل ورك اللهم مؤمنا الله چرا كتاب منافقا لا تاسو سرګن سرګن مرګري کی دوی دي کافر سره مرګړتي اكي يهود سره کوي پروا مسات او ایمان والو من يرتد منكم او ایمان والو اغه څوک چې مرتد شي د تاسو نه اغه څوک چې پری دي د تاسو نه اندینه دین خپل مرتد شي د تاسو نه اندینه د دین خپل داغه په موالاته د کافرانو د موالاتو دوجنه دینه پر خپل نو فصاو فیات الله وبقوم فزر د شرابو علی الله پاک تاسو قوم لره یحبهم ویحبونه الله وکتاسو د دې کتابیان او يهوديان او د کافرانو په مرګړتیا کې ډېر تیز یې کړ لګنن سکولر سمر خلق چیر سمر مسلمانان هغه تاریخ جميل شپدا ویل چې دا انکار درو طول رايسار کاغه اغه تو بتايب کړه موږ درو غوي خه لکه دروغ په دې ملک سکنیو ګناغه اغه زمنګ د ګناونه ونه د وجنه د دروغ د وجنه د عذاب نوې خطا پورا قوم ته یې دروغجن دي زمونته دې قوم کې یو تن د مولانا وخلامي پورې څوک کوم رښتینه هر یو سړی پخپل کار کې دروغجن دي کو وزیر اعظم نه والي ست ټول دروغجن نو هغه غریبي رئیسار ک هغه یې سړو زمري توبه خطا شم خطا شم تاسو ټول اولیا ولا خلک الله یوې ک تاسو زمو سره پروا نه تاسو دا دین پرے دے گنا نوفا صوفیات اللہ بی قومن پا زرد چراب والی اللہ دا سی قومن را یوحبو هم و یوحبو ناو یوحبو هم مین باقی اللہ دا دوی سرا مین باقی دوی دا سرا دو با دا اللہ پا مینکی بل صفتا ذلته على المؤمنين نرمیکون کی په مومنان باندې عیزته نه علیه کافرین سختیکون کی په کافرانو باندې مانته یوجاهدون فی سبیل الله jihad ba kai pandara da Allah ke wala ya khafuna law matalimin ne ba yari gi da malamat ya da malamat karna chi porun ز تو بتا يم شم دان لا دين تم دين مرست کو د چا ده ملامتای نه د ملامتګر د ملامتای نه بنيري فضل الله یوتی من دا فضل د الله دی یوتی ورکای دا چا ته رضا شي الله پرا غفزل والا دی الی من بودی پارچا منی ازلته علی المؤمنین رسو سورۃ الفتح کی راضی کرن سورۃ الفتح ګری یو کم دیر شما سورة الفتح کی امدغشاری الفاظ را دیخا محمد رسول الله والذین ماہو اشدہو لالکفار رحمہ او بینہم ازلتنا للمومنین عزتنا لالکافرین ددی آیتنو ددی نزول نرس رسط حضرت معویہ ایمان را وڑے الله پاک دا غوینا تاسو ورته سوئ اهله تشایو یحبهم ویحبونه ازلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین انما ولیکم الله ورسوله الله یمومین توئی سره دی یهود کافرو بی دین خلقو بسیر دوستانو بسیمنده وای یقینا د دوستانی لایق تاسو سوک دی اللہ دے الله حد الله سره دوستیو کوي مومنان و رسول الله الرسول سره کوي الله الرسول سره اذ الله سره دوستي سره الله توحيد معناي د پیغمبر سنت معناي اتباع سنت کوي اول ذين امنو او د مؤمنانو سره دوستي او دا سرا دا سره دوستاني لایق دی لكن هر مؤمن نا الذين يقيمون صلاه ويؤتون الزکات هغه کسان چې پابندي د مسکې ورکه زکات هم راکې او دوی رکوعونکي دي یعنی تعبیدار د الله دی منقاد دي تمام اوامر او وهم راکيو مؤمنان وتوي د الله سره دوستي وکي د رسول سره وکي د مومنانو سره هر مومن سره نا هغه مومن چې مونږه گزارده هغه مؤمن چې هغه عبادت مالی او پکې زکات ورکې صدقات ورکې هغه مومن چې هغه د الله د حکم منقاد دی وهم راكعون دوی یو منځګزار نه د مؤمن د خو منځګزار نه دا غمال پلا دو دونیا دا الله په لار نه خرچي د دنیا دارای کی خرچ کی دا غرنګي دا الله ته حکم نه منقاده نه دي دا مؤمن دغه ګونګار فاسق فاجر سره به تاسو دوستی نه کوای قرآن سوي من کوم طرف تر روان یا یو او الزینا منو لا تتخذو دینکم حزوا و الذلتا لس ا الى دا مضمون دې سره مطالق دی دا وای لس ال تنقي چې دا دي اهل کتاب سره بطاسو الله وې دوستانه نه کوي دا دوی سره با سکسم سر تعلق نه ساتي غره یو مدارات دي معاملات دي دنیا هغه جدا خبره ده یو تولا دوستی معنی منکل لې خداولیا هغه شان یا عقیده اگو سره تعاون کول دا اگو اکرام عزت کول دا اولیاء نو اللہ و یا ایوہ اللذین آمنو دلتا مخن علت بیانی او ایمان مالاو لا تتخذو اللذین اتخذو دینکم حضو و لعبا منو یا کسانو دران اتخذو دینکم چی گنی دینستاسو حضو و نتوقا و لعبا نو ابس دا سوق دی من اللذینو تل کتاب دا کاساندي چې کتاب ورته ور کړی شوی دی مکه د تاسو او نور کا کافرانو لرا اولیا دوستان لا تتخذوا الذين اتخذو دینکم دما تفونت فلله ولکفره دما فولي اولیا اولیا مفولي سانده چې سوس تاسو دین سره ټوکی کوي سوس دین عباس غني دا چې سوک دی ستاسو دن کئی ستاسو دن عبس گڑی دا دا يهودي دا دا کافر دی ول کفار دوی سره متا سو دوستي نه کوي یا کوي دا الله نه ان کو ان تو مؤمنين کتا سو دوی مئلت بیانې ده دا دوی نه د لريوالي وای ځانای د تومې له صلات تخذوا وحز ولعب اعلان کوي تاسو د مانځه بانګ وای ور د ثابت دی ها بیا طریق پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اشاره دلته ملاوت و اذا نادت تمیل الصلاهتی کلچه نن کوي تاسو د منځه اتخزوها حزون ولا عبا نیو یغلره حزون پټوقه ولا عبا بس بنګ ویلې کیږي بس الله اکبر نو جواب واجب دی نو خپل کاروبار کلیګه خپل مشغول خپل محفل پس نه پرېد دا اواز یهود نی دی دا یهود پشانی عمل سوک چی دا بانگ پوری خاندہ کئی ٹوکا کئی سا حمیت ولی نور کئی خانده چه کل اللہ اکبر او ایلی شکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با خپلکور کی دا بچوں سرنا سوکن لیکن کل بچی اللہ اکبر اون سی دا نو تاس خلق سرا الله او تاس و سبحانه ذات اچي بیا باندې الصلتو و سلامو يا حبيب الله فلانا فلانا دا کلمات پکې دنکي او علي ولي الله ا خلیفتا بلا فصل دا پکې دنکي دا خندانا دا, دا باندې سر نو سالك بي انهم قوم لا دا ولي دا په سبب چې دوی دا سي قوم دي چې عقل نه لري چبنګ سره خندا کوي کی، ټوکا کوي یا بس کوي دا اهمیت په سره کوي نه قل یا هلل کتاب هل تنقمون منا الا انا مننا بالله دا وس درې معلته بیان هي قل توتوی کتابانو بد نگنه تاسو دمنګ نه الا انا مننا بالله مگر دا خبره چی منګې ایمان نور له الله منو ما انزل الينا او باغه کتاب من چې منګ تراله لګل شه دا ما انزل من قبلو او په کتاب مونږ چیرې لګې لري شې دي مخې د کتاب نه ګره دا يهود او کافر الله مسلمان ولي بدیش پدی بدیش چې دی الله مني رسول مني د الله کتاب مني قران پدی ډک ته سورته العرام ګره سورته الحج ګره سورته الهمومن سورته البروج بار بار دا ذکر کړي چې موږ سره د خلکو دښمنۍ صرف د ایمان د وجه نه ایمان نه بوسنیه کې مسلمانانو پون مسلمانانو تمام ثقافت کلچر تہذیب هر څیو شانی خو چې چا بزنته مسلمان یو هغه به وځه نفس دې مسلمانانه پنو هندستان کې وګوره یو هندستان خلق دے یو مل خلق دے خو چې کوم ته مسلمان هغه مسلمان هندوی کی ظاهری فرق نه سنډم النالا ټولخه هغه هم د جماعت نه سن خبر نه خو مسلمان دې جو عزتي ا مسلمان تعالی وی تم داسې مکینه وان اکثرکم فاسقون اعتقدنا یا اعتقادنا ان اکثرکم فاسق من د مسلمانانو ته عقیده ده چې اکثر د تاسو فرمان نافرمان خلک فاسقان قل هل انبیوکم بشری من ذلک مسوبه عند الله دا سر کی جواب دیو خبری دیده دوئی دوئی داویلو لا نالمو دینن من شر دینکم وانتم شر مصوبا ستاسو دین داده شر دین دیده لیکن دنیا علم کی وئی مسلمان ته شری وئی زمان دین تا بد گوری تاسو شریانی ستاسو د دا شر پر تمام دیننو کی شری دین دیتاو الله کول ورته و اونا او بیا کوم بشر من ظال کو مصوبه خبر در کم تاسو د په ډیر ناکاره سره د مصوبوطتن په اعتبار د بد دی ان دله پ دلهته د نه زیات بد ترې وې په اعتبار د بدلی ویم تاسو و ب په اعتبار د بدې در ته یو و دو یو نه ملانه الله وا غضب عليه دین او ملانه الله دین دا غچا چې لانات کړی دی الله پاک باغ د ووج د دین دی دا غ نه وغضب او دین دا غچا چې غضب کړل الله پاک باغ منتي د ووج د دین او دین دا غچا چې غرځولې الله پاک غوې د ووج د دین دا غې ځان نه جوړ کړی والخنازير او دین دا غچا چې جوړکړی دی الله خنازیر دوجه د دین دا غوې و عبادت او څوک چې بندگی کړي دا سرکشان لفظی معنا خدا لعنه الله من لانه الله پچا چې الله لعنت کړی دی نو په دې يهودو یې کړی دی وغضب عليه غضب یې کړی دی الله پاک په پا دوی منتي وجعل منهم القرده والخنازير ګرځول لی الله پاک د دوی نشادوګانو خنزيران تاوسنه الله شادوګانو خزيران ګرځول او عمدت تعود اقسوغ چې بندگی کوي د دا سرکشانو د الله نامه سیوا بل شاه عبادت کړي بدر شریان تاوسنه بل سوق نشتی الله ویولای ک شر مکانا دغه کسان ډیر بدر دي په اعتبار د مرتبه وازل وان سوای سویل او ډیر وازل وان سوای سویل دیر زیات ګمراه دي د برابر لارې نه دیر اورې دل دي دوی خان ان سوای صد واذا جاءوكم قالوا منا وقد دخلوا بالكفر دا وس پنځمه وجد بو دخه منافقت دا منافقان دا, منافقان دا منافق سرست دا منافقان نه تعلق مساتاي کله چی دوی را شیتاو سره نو یې امننا مخې حالا ان کې الله یو وخت د کفر په څیر حال دا دے دی چې راګري دي سره د کفر نه او دوی راوځي حال دا چې دوی ورته دي سره د کفر نه راګل په کفر او وتل په کفر ده خوده سره خپل مقصد د پرزان خارک الله یو الله او علم بما كانوا اللہ کا بو دے پاغما نے چدوئی پټئی و ترا کثیر منہم یوساری و نافلس د شپګما وجد تباعد کسیر کسیر من و ترا کثیر کثیر منو وینت دیرو لرا د دوی یو نا یوساری و چې کوشش کی هرسکي په ګناح کی, گناہ کی او پزیاتی کی ګناح کی او ظلم کی اسم شرک اعتقادی والعدوان شرکی فعلی اسم گناہ توي عدوان ظلم توي خا واقلهم السحت او په خور ددوی د حرامکه کوشش کوي دوی په گناہ کې پزیاتی کې او واقلهم السحت او په خور په خور ددوی د حرامکه بس دوي کار دا داده چې بس خېټه ډکه شويب بینک بیلانس جوړ شويب حلال و خو خوش مال زیادت شویخ اللہ وی لبیس هم آکانو یا عملون ہم اکرڈیر بدیاغ اچھدوئی ای. کئی دا سی خلق چاگو پو گناہ کی اخت دی بدعاتو کی اخت دی شرکیاتو کی اخت دی فسق و جور کی اخت دی حرامو کی اخت دی دا سی خلقو نبزان ساتھ دی لَوْ يَنْهَا هُمُ الرَّبْبَانِيُونَ وَلَّا اتم وجه د بوز کار کو لوله یها همور ربون لی نه نه کول دوی د پیرانو د دوه د دو د دوی خاص پیرانو او د دوی خاص مولیان نو الله و لولا ينهاهم همور ربون لی نهه کول دوی پیرانو د دوی موریانو د دویان قبلې مړسم د خبرو د غونه د دوی د دوی پیرانو مولیانو دوی د ګنا خبرو نه دوی ولې نه چې دوی شرکیات کول بدعات کول غلطي خبرې کول ايصا ابن الله غزير ابن الله دایوي نو د دا دوی مولیانو پیرانو دوی د ګنا د وېنان د دوی ولې نه من کول واكلهم وسود او د خوراک د حرام نه ولې نه لبی سماکانو واسنهن خامخبط یا غچدی جوړی د دوه کې د دوه پیران چې کوم دی د دوه مولان چې کوم دی هغه تवाडीخ هغه کې حق پرستی نشته یع قوم په حرامه پسې روان قوم کې دانو چې دا غلطه کوي دا حرام کوي د ازياته قاعده بد کوي وقالت اليهوديه بالله مغلولۃ الغلۃ يديم دا اوس اتمه واجا وقالت اليهوديه بالله مغلولہ ويهوديان لاس دال الله بن شوي پیغمبر صلی الله علیه و سلم چنه راغله الله پاک پیډیر نعمتونه کړیو چرګه نوغه خبره کمیش هغه چودرا هټم د دو کمش ويهد الله مغلول د الله لاس بن شوي الان کې الله فرما غلهیم بند شويدي لاسونه د دو ای دو نه د خیر کار نه کې واللووې ما قالو پلانت کی شويدي په د غې چې وي غ یا د الله ملوله. بل یا داغ مسووتان بلکې لاسونه د الله فرخرې یا دا مالی قو او ح کې رازییک د الله یا داس موتان څخون لیل و نهار شپې او ورځ ګوره دا الله پاک سخاوت ته ګوره د شپین نه یماتونو دروازه نه یمات د شپې او ورځې ته ګوره وجود ته ګوره څه چی دی کرد. بل یوفق قائف شا خلک کې الله چې سرګ یو غواړي زیدن يزيدن کثیر منهم دا نه هم وجا سوچې دوه ته قران بیانېږي کنه دا داسې خلق دی دا, دا يهود جو څومره قران بیان نه د دوی نفرت زیاتی ولا یزیدان کثیرن منه مخه خزیاتی دیر له منهم د دوی نه ما انزله اله کا اغه چر له کری شه تا تم رب کا تربر اوستانه سشی ول زیاتی طغیان او کفر ا ما سرکشی او او کفر لرا سره د دوی شرارتو نه خزیاتی کفر خز د دې زمانه مسلمانانو الله دی په من رحم وکي قران او روټس نامس کې غن زړه منه سات سر ناراضي لا خفلا غپلي تو کې خزياتي غا ارکم يهودو نه چکم خبري پاتې دي غا ټول دي قوم ته پاتې دی والقينا بينهم العداوه وتول بغظه الله یې ما خو بيد عذاب راولے گا والقينا بينهم ا چول دې په من دد وې کې العداوه یعنی پزړوند دوي دو کې العداوه ظاهري دشمني ول بغضا طرف کوي اليا يوم القيامه تر قیامت پورې وګر دي يهود تا دا سرګن مغته یو خاري لیکن دا مې اس کې ډېلي ډېلي دي او دا الله دا فرمای چې څوک دا الله پاک کتاب باندې فیصله نه کوي او دا الله پاک حکم تا غاړه دا الله د دین لریګی نو په دغه قوم کې دغه محله کې په دغه خلکو کې بغظونه حسدونه پیدا کیږي یو بل رب بغظ راځي یو بس رب حسد راځي الله وکلم او قدو نارن للحرب اطفا الله کله چې دوی بل دے او لرا د پرد جنگ اطفا الله وو نو ملکي الله پاک او نارن اسباب دنا اسباب دجنګ دو کار کارsede چې دوی مسلمانان ته څنګه څه تکلیف مقصد د دوی په ملکی فساد د ښا نزه کوي ویاوونه وی وی په ارض فسادا کوشش کوي په ملکي فساد اندرواني دای له سم نن يهود توغره په عالم کې فساد غواړي جنګونو غواړي رواني غواړي ملکونه روان کړ الله په عذاب راي واللہ لا يحب المفسدين الله من نساتی دروانی کو ان کو سلام ولو ان اهل الكتاب یامنوا اس بشارت الاخرى ورکی گور کا چرتا دوی اقامت الكتاب کڑے وے دی تورات والوں دوی کا چرتا دو تورات خبر ایمان لے پدی عمل کڑے ولو ان اهل الكتاب یامنوا کا کتاب ولو ایمان راوڑے او وتقوا ظنی ساتھ لے د شرکنا لکه عَنْهُمْ عن همسییاې هم مخه رې کی به مږ د دوی نه تنګ د نه د دوی مصبتونه تکلیفونه د دوی والله د خلله هم جناتې نم خا مخه ورده نکري بهمون دو د جنتونو دنیتونوته د الله په کتاب سره الله میبت در کو اوس جممات ته مرض او اطلاوتتونونه م کوي یو نه ی زی مکې احتات دی لیکن د الله کتاب سره اگر سکه اذا الله کتاب منی عمل کولو من او توبو کول سره الله مصیبتونه لږ کوي ولو ان ما قاموا تورات او انجیل کا چرتا د تورات والو جاری کړوې تورات انجیل والو جاری کړوې قانون د انجیل و ما انزل اليهم الرب هم او اگر کتاب چراله ګرې شی د دې طرف دربط ددوینا یعنی جاری کړوې د قران والو قرآن قانون د قران الله کل من لفاوق خاام غ قاکونهګړی دویله پسه د من تحتار جوړیم اولاند لا د د خو د دونا الله به بارانونه وورل کسمنااقسم زرغونې بالله کول بعد شان بیاله عادان ګزي مع اولا ښه الله فرمااردار ګزي دغ وګوره لکن الله منو هم اومتون مختې د تون ټول یو ش نه دي وې د دو نه حق پره تخه مو دی اله مقصد اے متوسطن متوسطه حق پرست وي زنی د دوینه امه مقتصده وکثیرهم منهم سام یملون اور دیر د دوینه داسی دیر د دوینه باد عمل دی زئی الله پاک دی عمل کولو توفیق راکی الله دی ثواب شیخ سیف تورسی الله دی مغفرت نصیب کی الله کوم تکلیف پد عالم شه دے یا الله دی تکلیف مصیبت نا دیا فتنه تمام خلاص کی خصوصا مسلمانان د ملک ولا الله دا ملک مستحکم کی کوم بیماران دی الله طول شفاء ورک کی کوم قرضداری تنګ دستي چا منی ست تکلیف دی الله وکریف د دوی نواخلي الله تکلیف, تکلیف لری کی د مصیبتنا مونټو خلاص کی الله سوک زمون مړه مشران ک شران د مهله کی سوک وفات دی الله الله ته مغفرت نصیب کی جنہ فردوس ک اعلی مقام ورک بس محلینم ارسیوی د منیر اور اور فاطمه الله پاک داغه مغفرت نصیب کی علای جن فیضوس کی ولع عالم مقام ور کی ربنا تقبل منا انک انت سمیل الیہ وتوب علينا انک انت تواب الرحیم, الرحیم.